Роман Федорів Містерії з інших світів Триптих Журнал «Дзвін», номери третій, четвертий за 2001 рік Читає Галина Долгозвяга Дерево, що пам'ятало зло Випрошувати собі смерті анелька почала десь через два роки після того, коли в саду Богдана Стрижака почала всихати через неї анельку Штефанова груша Тоді анельку скрутила хвороба Смерть нижкла за порогом Смерть ані не сповивала себе в сірі сутінки сіней, ані заслоняла виду, коли хтось відчиняв двері і в отвір вливалося як мед густе сонячне світло Смерть вперто очікувала своєї години і своєї жертви. І стара Анелька Гладуниха не віднині знала про смертне, невмалиме очікування вона давно перестала боятися своєї кончини. Страх, як чорний мотіль у полум'я ватри, давно згорів, немає попелу по ньому, лише лютий біль, що вигризав кавалками тіло, лише конвульсії і утробний стогін. І деколи ночами, заличаючись самотньою своїми стражданнями, анелька спускала через побішницю висхлі ноги і, тулячись до стін, до шафи, до печі, до двірка, врешті приповзала до дверей, падала на поріг і блукала сліпими від страждання глипаками по сінешних кутках волаючи «Ну чого, смертенько, не йдеш до мене? Де ти до холяри забарилася?» Змилосердися, бо я бігме більше терпіти не можу. Смерть вдавала з себе глуху. Смерть скулювалася в кутику під віником маленька, зубаста, як миша, і занельченого волання нічого собі не робила, та й, мабуть, терпіння жінчини ще не вичерпалося, і ще мала його трохи в запасі, ще мала в запасі на перший раз молитву до Господа Бога і до Діви Марії, щоб надії мукою зглянулися, а на другий раз тримала в запасі прохання, прощенні в Богдана Стрижака. Господь Бог і Діва Марія витали таке в хаті, святі образи чорніли на чоловій стіні, досить лише підвести голову і перехреститися. Це так начебто просто. І так було для Анельки складно і страшно. Якщо сказати правду, то вона пробувала молитися до образів, та кожного разу вигулькував чи то із-за сволока, чи з-під постелі, чи з-під печі нечистий. Таке собі щуряче хиже створіння, схоже трохи на щура, трохи на пса, трохи на порося, трохи на цапа, а може ще й на кого Нечисте створіння щеняло регіт, писк і куткудання. Кімната аж по підстелю захлепувалася смородом і димом, а святі образи злітали зі стіни Нечистий витанцьовував на них, плював в бік Господа, а з Діви Марії здирав одежу Баба Анелька падала лицем на поріг і затуляла вуха Гремотіла, билася в голові думка, що їй конче треба перехреститися, або ж бодай зітхнути до Господа Бога, і тоді, може, чортівські гульки припиняться, тоді, може, нечистий дав спокій їй і собі також. Одначе жінчині руки дубіли, пальці не складалися до купки, щоб перехреститися, а зітхання, як камінь, застрягало в горлі. Жах! Людяний жах заморожував кожну її жилку, волосся ставалося торчма, Анелька боялася нечистого і водночас почувала себе спорідненою з ним. Оцей бісівський бедлам, оцей нестерпний сморід, оці вихори чорні в хаті, оце рило, оці танці святотацькі на образах це... – це була вона сама». Нечистий вскакував у неї, немов вербове дупло, розпаношувався в ній, і вона вже не могла відділити себе від нечистого. Та як відділиш? Бо певно оце рогата створіння, що гасає по хаті, оце рило свиняче, оці ратиці козячі, то таки вона сама, то її суть. Це не було відкриттям, осяянням, ні сьогоднішнім, ні вчорашнім. Ще років за тридцять тому Анелька відчула, що з нею щось коїться. Вона міняється. Тіло і душу.